Politisk eller religiös rörelse Det finns ett stort antal människor i den provita rörelsen som hävdar att lösningen är rent politisk och att vi ska lämna religiösa frågor utanför. Detta är en ytlig, naiv och ofullständig analys av både problemet och lösningen. Historien har visat oss att religion kommer först. Vi kan kalla det vid andra namn Weltanschauung, tyskt ord för världsovskådning eller filosofi, eller ideologi, eller troslära.